نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي <تصفيق> پرون موږ چې مشورتن به مرګرو وچ ير د درس نمخ کې اصول موایو نو اصول چې کوم ړونه بایگان یا کوم زمون بنات مه د نو کتاب به ضروری وي الګا د مهرباني وکوي چې دا چون کې حدیث دی او قرآن دی او داغی ترجمه په پختو که دا نو در درس نمخ کی سلیل اندازو لگی چې سور بیویلی کی گی نو کاتا نو ډیر خیر بی پکې مخ کی او د مرگرو وقتی تکلیفو کنو دی دو سولو کتابو نو روڑی نن دا اتم صفحه نگور دا اول مقدمه دا عربی که دا ناغیر می خبرې دي د علماو او طلباو د پاره اتم صفه په اصول تفسیر کې راوړل شوی زموږ دی اصول او کې او اود القران الحكيم د دې ترجمه په شروع کې دو کې بلکې د هر دینی کار په شروع کې دو کې اول نه خبره د نیت صحیح کول دي اله کا استاد شو بډاغان پسپینو ګیرو سراد کمزوراینا ځوانان نو ځوانان کارونم پرې خل اخپل رټهې مسړه کا او دل تناسیې جدي راتلو کې زموږ نیت څه دی دارنګي خو دا کې امدا سوچو کې چې دازلګي موازان کړو زموږ نیت څه دی نذهر نیک عمل په ابتدا کې نیت صحیح کول دا پموږ ضروری او لازم دی ورک نیت صحیح وی نو اعمال بد الله دربار کید قبولیت مقام ترسی اکار بد دین کې وې به قران زدکه به قران مزبکه حکنیت ګډبډ وی نو پزې د دې چې اخیریت جوړ شي اخیریت به په خرابې کیږي نذی بارک هی مونږه دا حدیث ذکر کړه زیاد تقریبا زمونږ علما کرام ټول د خپلو کتابونو په ابتدا کې دا حدیث وای دا غی ور سره رستو پښتو کې ترجمم مده د جتاو سره کتابی په دې احادیث باندې زبر زیر اعراباتم شتا نو ویلو کې ممتا سلو خدای ناراضی ور سره ترجمه شوي عن عمر بن الخطوى بردوی اللہ تعالی عنہو او دا حدیث تاسو د مشکات شریف په ابتدا کی ویلے و اولنے حدیثو د عمر بن الخطوى بردوی الله تعالی عنہو نا روایت دے چید امیر المومنین دے خلیفہ ثانی دے انه قال چې بشکد وی چې دی فرمایلي دي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويماوري دي دي, دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا يقول چه فرمایل او به خیال مې عبارت لا انما الاعمال و ویدہ اعمال دار مدار په نیتونو ده وینمالک کل امرئ او به شکد هر شړیده 파ربای ما حغ نوا چه د نیت فمن كانت هجرته هرغ سوق چیوی هجرت داغه ای وتهنی پری خوب للاړو ویلا دنیا د دنیا دپاره یوسیبها چه دے دا دنیا حاصله کی او دې دی دنیا ته ورور سیگی او لمرا تین یا لاړو دو زنانه دپاره ین کی هوها یو وطن او کلی پری خو بل زی لاړو خو دی یو زنانه د نکاح د فاره ف هجرتو ال ما هاجرې له نذ د هجرت با زهره غس د فاری چې داغه د پاره هجرت کړي دا د متفقن علی حدیث ته امام بخاری امام مسلم رحم الله ذا حدیث ذکر کړي دي او دی حدیثه ته اهلیلم هر دور کې جدید دور کې نو نو خدمت کوي چې نمبر ورکړي نو دا بخاری شریف کې پړم نمبر حدیث ته او ذا مسلم شریف حوالم حواله درته لیکلي شويدا د هر نیک کار پاول ول کې خپل نیت صحیح کول د نیت صحیح کول ته اخلاص هم وایي د نیت صحیح کول ته سوې جره نیت سمي نو د مخلص ته او ک نیت کې ګډوډ عمل ته ریا کاری وای او دې شړې تر یا کار وای نخپل نیس یې کول آتا سو تمخ کې بار بار تیر شول علما وای وای دې اخلاص نه ګران شه نشتا دې اخلاص نه ګران شه نشتا ځکه د اخلاص د پاره داس نه چې گنیتا یو سود درځي سبق وی یا یو څوک لدی طالب یو کا او څا لدی سو خل یا زمرو وظیفه دی او کې نو بس په مخلصینو کې حساب شي اخلاص د فارار وخت بغیر د الله په دربار کې د جړانه بل لار نشتا او موږ تاسو سره نفس او شیطان دی او شیطان ګر شو 20 دزړه سره مورچا کې ناشته اپ دی انتظار دې چې د سړې به سو غافل کېږي چې دې بیلارېکم نو بسر وخت الله ندا سوال کول روزانه دا سوچ کول چې زه په دې سړکه را روانم څوک دکان کوي څوک څه کوي څوک څه کوي اخر دامه شهر سپریږي او را روانم زمان یا یو بری ادم یو عالم لګیا د اذان خړای نو دلم سوچ پکار وې چې دا د دي خولو کې نیت څه ده نړبه بمغه تاسو نیت صحیح کو چې نیت صحیح شین ولله بمغه تاسو له سفر د علم اسانای او چې سوي نو غباله په خپل دربار کې قبلای او دانیت بم صحیح کې خدای غا اعمالو د پار چې کوم د شریعت اعمال دي کسو کې اوشه په شریعت کې نشته ادوري ثنیت سم کو د دې د پنیت سمېدو غښه رواکي ګناجایز کې ګنا زکاږه طریقه زموږ د دین نه ده نیت بد شریعت د قران او سنت دا غا اعمالو د پاره صحیح کې لکه سره مثال پتورګرو روجنی شي نو روجا کې کنيت دا شي را الله راضي شي اقا ته پکی دا وي چې مالو چې لک پریس کا او جسم سم نو بدن به دي خیر دي په دینه تروجنی شي نو په صحت میهاته جوړ شو او پروجدته اولټه کالې رانی شي نا نو سوابه وجر په نه ملاويږي ځکه دې په خپل بدن جوړای دې په خپل صحت برابرای د د پروژا کې د الله غرضه سره هغه مقصد نه ده دابا روزانا مونږه تاسو ما شاء الله کوشش کوو چې نیت صحیح شي او د نیت صحیح کې 280 لمسلي هغه درستیږي اگر سره ټولي مسالې درستي کې تاسو یو حدیث تاسو تراروان نمشکاش شریف کې جنیت ګوره صحیح نه وی نو لویل اعمال او لویل قرباني زایشی اولټا په اور ملاويږي اجر خو په ډو ملاويږي نه ځکه دنیا کې پکارونو د دین کې د دې دریو کارونو نو لوي کارونو نشتا تاسو به گا اوریدلیو قرانی حکیم او دین صدقول نور و تخیل جدی ته و وئی عالمم وئی قاریم وئی ابیا ف اعمالو کی د دین لوی عمل لشت شی اوسړی د کفار و سرا د الله پلار کی جهاد کوي او د ته شهادت ملاو شي زکه د خپل سر قربانی دا لحظه دیننا او درېم په مالو کې لوی شه ده الله شاله مال ورخړه مال ډېر خوک ده طبعا هر چاته محبوب ده ذ دې مال د وجنه ګوره بشي مور اپلار پریزي مور اپلار بشي پریزي دورونه یو بل پریزي او د خلکو د ټولو د خپ قانونو او د دشمنی له سبب څه وي هغه دا مال ده نو مال چیوی او سڑے لگئی دا سمرن وی شیده وی پرس دا کیامت با دا دریوارا کسان دا الله په حضور کې پیش شید عالم تا بوئی حافظ تا بوئی دا قرآن قاری تا بوئی چوائے صدی کریا بوئی اللہ تا مال د خپل کتاب علم خیرت دا غی حفظ راکڑے و سینہ کی پروتو او بس جما تر مرګ بل کار نو خدا می خلقو لخېلو درب العالمین بورتوي بند درو دی او ای تا خودی د پاره دا کار کول چې خلق وای چې سمرلوي عالم دے. او دے. دی او سمرلوي قاری دی نو م دې ګټلو او بس خلق در له دنیا کې نو حکم بوشی دا غا حافظ او قاری به جهنم تور ورغور زوري شي بیا <تصفيق> بیاو شهید را واستې شي الله ووې سي رودي دې بو يره کریم د بدن او سر نخوک شینو زستا پلار کې ټول مر جنگې دم د کفار سره تر دې چې شهادت راته مل او شو دا دنیا کې هم د خلې خبرې وي د الله ورو ان دم کوي عربي کریم ورتوینا استادو کې خدا چې خلق در له بهادر وي چې دا سمر بهادر دي او سمر غیرتی دي سمر څه دي غیرت ته هغه څنګه لخن کوی چې دا بهادر دي او شجاع دي نو حکم بوشي جهنم تب دے ورغرزول شي ابي اعمال دار ابراوليا ابو علما الذراکه مال د خير یو لار پرې خنه دا جماعتونه می جوړ کړي مدرسې می جوړ کړي کون دی غریبانان می پاللی رب العالمین پر ثوی بندن دروغه دا کارونه خدا کړی وی مال دے لګولې مساجد مدارس دا دادي جوړ کړی او غریبانان کون دی یتیماان دی پاللی خو مقصد دم ګټوله خلک وې جرا تاسوم ر سخی دے او د غزم مال تعالین کای ازا چې شې دې ادر او اثر نو د جهنم اور تبور غرزول شي ډوډۍ زما عزت مند خو په کول ادا کتاب د الله واجب کتاب دے زموږ استادو په ایمان دے دا خیر کتاب الله دنیا ترا لے کرے دیل گور شړې کو کینې ولې نه گئی ایمان شروع وایي سمره سمره مونږه کاغو دي کتاب دا ناس ته د وجه نه الله رب لیسو کو د بعض اهلی مقول وی مونږ دي کتاب لکینه است نیت مسمنو نیت صحیح نو نیت کې ګډوډو خو دي کتاب وی شماله کې نه کنه نیت بګډوډنی زمونږه غا بګډاو نیت دی قران صحیح کو په دا غره دا شی کتاب دی چی دے آغا کاغنیتونا بگڑاو نتنیتونا آغا صحیقی او د دی برکات دی نو دا زمان دی اصولو کې اول حدیث تے او دا امام بخاری رحمت اللہ علی پا خبل کتاب کې ذکر کړی کردے ماشاءاللہ کم چیتا سمشکا شریف وائی نو دا آغی پا اول کم دا دا مسننفین دا وائی چیز دا دور کتاب لیکم ځکه دا د خدمت دا بخاري شریف امام بخاري رحم الله پښپاړس کال کې لیکلې په سورکه ته محنت کړې دا حديثونه را جمع کړی ادا په مختلف ځایونو کې اکثره یې صدې په مدینه منوره کې لیکل شوي ځکه مدینه مرکز دی او الحمدلله دا کوم وصول جتا سلمکه لپاره دی دام دا عمد الله ذ حبيب په خار مدینه منوره کې غبچي وی لیکلي ذ ذې دا, دا په مدینه منوره کې شوي او مدینه منوره کې دا برابر کړي دے تاور یخه ز کتاب کې هغه تاریخ لیکل یا نظا پته تیره تاریخ در رجب پسوار لس و شپ کلوي ختمه هجرې کې په مدینه منوره کې د کتاب لیکل برابر شو او انګريزي تاریخو په دې کې 31 1 او 2025 د دې پیریدا کتاب شاب شو دا دې غاخيره ني سدي وس دا اخر کتاب چې تاسو لپاره تولیده دي خیره ني چاپ کیدلی دینه ور سره ور سره کتاب کی ګورک د کاتب نه او چاپ کولو کې خدایانه راضی نو دا چې شو کرا ته کتاب بار بار چاپ شي نبياتې خدایانه ټولي لری شي اوسم دینه ز خدایانه روبا سب ز پزيبانه چې د کاتب نه خطر اغلی وی نو پدی که علم باندیر وخ لکی زمائی مندوله لکم گو تاسو خپل د قرآن حکیم دورا تکریباً سکم پینزن لسکالا کسکا اختتام تورا سیده اوس اللہ دیو کی چیزا مونگا استاسو ده طول اوریدن کو نیتونا وي چې دا زمونگ په کبر اخیرت کے پا کار راشی ادام یو مسئلہ دا اوی پا خپل دو کې کی مسلمانان دام راولی چیا الله ما سمر اعمال کړی او زه کمزورم او پنیت کیس بگډا اور اغله او استاد رضا نه بغیر زما بل سوچ راغله نوزد دي ټول نه توبه باسم از موږ داسې مهربان رب دی چې په صحیح توبه گناهونه پنې کو بدله فاولا الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات د سورې فرقان په اخر کې وای په صحیح توبې سره ګنا الله په څه بدلأي پني کوي بدلأي نو هر وخت په خپل دعاګانو کې دا شامل کئ چې الله مونږ کوو سموکل دا خالص د خپل وجه د لپاره دا خالص د خپل وجه د لپاره کئ نو دا لوبه نه حدیثو دانور و ان شاء الله بیا وایو کومبرګری شوک لړای نوزان لکتاب مخلکای او دا الله دا رضا په بنیاد باندې چکم وایو نو هغه مخ کیسه کوي یا وایي مخ کې ل ګورای مخ کیسه کوي مخ کې ګورای نو تاسو ما مخ کې نه سبق جوړ کړئ سوایي خبرې بم پکی کیږي ا بیا و ډیر ډیر وایو ډیر ډیر بو وایو واته د ټول چې ګورای به بیا چا واده چې بس چموږ به ان شاء الله مخکې کتاب اصول ګورو لږ تا سکور ګورې دا به ان شاء الله کې اختتام ته ورسیږي بیا سورې فاتحه ان شاء الله مونږ وایو هغه حدیث راوړا وی بای بسم الله الرحمن الرحیم وان سموره ابن جندبن رضی الله تعالی عنه ده سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه قال فرمای دی سلیت ورا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما ذ جنازی مسکڑے ورستو در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پسی په یوس انابانی جناز او دا او کا ابول سواري مسلم کا ممسلم شریف کې راغلی ماتهطفی نفاې دا و فات شوی د نفااس په ببیماری کې ن بماری ته وي چې د بجی پیدا دا کېدو نه پسوي د ګرزنانه چې په نيفاس کې په بچی پیدا کېدو کې وفات شي دا مرګ د شهادت ته دا, دا په نيفاس کې ینی د بچی د ولادت او پیدایښ په وخت کې وفات شو فقام واستوها نو د الله حبيب دي زنان په جنازه کې د منس کې درې درنه او اګورې ټوري خبرې د موږ د دین په ټول لې چې جنازه کې د مړي یخ پوسره بو دی کسر سره به ودري کې کمان سره به ودري کې نندا مساله تفصیلن تاسلا او آیا د سړیو او د زنانه د جنازي ودري دوه کې څه دغه دا حدیث منتدا هي او دا حدیثم د متفقن عليه چې سنت د دې چې امام دیودريږي یا کيوازې سوکريش تاو یو کس جنازه کوي نو د د بدن دی من سر دیودريږي دا او در ذل دي زه سره مستحب دي وره چې د مړی کومه ایسهقی بلې طرفلی او تا خپو سره اودرې دی که من سره سه سره جناه کېږي په مسله پو شوي د هرې مسله په مرتبی ځان پویول په کار دي واجب او فر دادي د مړی او حیصې مخکول مخکول چاکبلېلهپوي خپیددي سړی وي زنوي بیادی که دا امی کرامو اختلاف ده دکا حدیثو که بتاسو دراشی چی دا اللہ حبیبی یومی ایتلا سرسر او دلی دلی دل دل نبن لسینی سر او دلی دلی ادلتی دا دل دل دل منز یاد کو او منز رازی عجیز تحامن چی ورطا دونگ گوایی وابای امام ابو حنیفرحم اللہ مشہور مسلک دا چې چی وی انہو ما زنانا سڑے پا جنازہ کی سڑے او سړې په جنازه کې برابر دي نوې امام بوعذري کی د دیدی سینې سره برابر کسړې ده او که خزدا امام مالک رحم الله وې د دواړو سر سره بوعذري د دواړو د سره سره بوعذري دا دې مالک رحمت الله علیه یو روایت ده او دا بل روایت دا دې چې د سړي به منسر بودريږي او د زنانه دی وګو سره بودريږي امام احمد رحم الله او من منسر بودريږي او د سړي سینې له برابر بودريږي حدیث ټول د پارخبل احادیس راغلي دي خو د امام سه بیا قول دا زموږ د فقه معتبر کتاب د هدایا په هدایا کې د امام ابو حنیفره رحمہ الله مسلک دا شی ذکر کړي ويقوم من الرجل بهذا راسه د شری دی سر سره برابر دی او د رگی چې ميت وَمِنَ الْمَرْأَةِ بِحِزَاءِ وَصْفَتِهَا او د زانان دي من سر دي ودريږي ځکه انس رضی الله نو وې داسې کړیو انس رضی الله نو هدا سې او دی باره بارکه مختلف روايات راغلی دا به تاسو تر استراشي تا سواو ریدل چه کسر وی کم منز وی خوشی منه مخامخ وی نو سکیگی پی جنازه پی کیگی فرز داغم جس دا دیمان مخل پروتوی او دا چې سر دی یا منز دی یا سینه دا نو دا او د فضیلت خبری ذکر کئی متفق علیہ او دا بل باب کې بم درته د دی دې تفصیل دی نشه راضی وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اوس د لدا مسله د رسو حدیث کې ذکر کای چې د مړي د شپې د فنکول څنګه دی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت せ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بقبر ويرسول الله عليه السلام تیرش یو په قبر دفن ليلن چا د شپه دفن کړي شوی اويدا صحابي ثلحه ابن البراء رضي الله تعالى عنه فقال نبی علیه السلام فرمائل متا دفن هادا و ایدا میت کل دفن کڑ شویده قال والبارحا و ایدا بیگاتی رشو شپا بانی دفن شویده لکه اس مونگنن شپا دنو بیگانی شپا بانی دا دفن شویده قاله نبیلی اسلام یا فلاموني تا سوماته د مرخه برول ن را کولو چې د و فات شووب زبم راغلی و اودي جاززه کې به شامل شوي قالوڅاح به ک راموردوي الله هم ورته وي د فننا هوفي دا الله حبيب وموندام ايتو صاحب د فن کډو په تیار د شپې کې فکره نا انه که زواکا نو مونږه د خبره بد غنلې و چې تاسو د خوب نرا بیدار کو اے د صاحبو په زر کې د الله د حبيبي او محبتو چې داغي احساس مونږ نشوکولې دا غیبه نگرانه لګي د چې پدی تور شپې را پاسو او ویله تکلیف مې لاوشي فقام النبی علیہ السلام مدریدوا فصففنا خلفه او موږ دا کینارستو صفونه جوړ کړل فصلی علیه نذدغ صحابی په قبر باندې مزکو بیګاده دفن شوهه ساری په مزکو صاری پی نبی علیہ السلام بزوګو دامت متفقن علی بخاری او مسلم شریف حدیث ده وګورئ دی حدیث کې دارالال د شپې دفن جایز دی ځکه نبی علیہ السلام د شپې په دفن خبر شو خو انکار یې ونکو بلکې انکار یې پدېوږي چې زمو خبرو له ملو نه چې زم دې خپل صحابي په د جنازه کې شامل شوی و دارنګی چیروی دی شریف کی حدیث راغله نبی رح السلام ورذن ش قبر ته د شپیا دایته یو دیوه بلکړې شو او دا مئیته مرده د قبلي د طرف نراوا غستو او په لحت کې کی, کی دا دعوت از ستر سراشی ده کې که خودو پا کبر که دا سیده سیده چه مک پا اتکل یا یو دار چه اخبل اخبل اخواخ دا دا ده پیغمبر تریکی دی یو تریکه دا سیده لکستاسو زمود پا دی علاقه که دا چه ده میت لاش قبلی طرف د کبر لکی دی و راوائی دی آبا ای خلکو مشاهده دست دا یو سنت تریکه دا دا دویمه سنت تریکه دا دا چیتوب مړید خبر دي خپو راکې دي نو دا غ طرف نه بیره واله او په لحت کې به کی دي دا دواره خبره په حادثو کې شي دا ثابت دي د الله حبيب عليه السلام چې دفن کې دونو داسي شویو اته نور رمای شون کې دا الله حبيب په خپل حجره مبارکه کې نو دا غي خبر د حجري دی دیوار سره نو د کلی کی بلې دی وار سره چی قبر وی نو د کبلی د طرف نه د ميت اغلاش خبر کی کوئی خدل ممکن ندی با هر حال دا دوه طریقې شري دا په حدیثو کې ثابتي دي د الله حبیب ته دیوه بلکړه شو او نام د چګوره ضرورت وی هي ميت چوڑې د سر او مور نو اړتیا کې ضرورت نشته نو اکا ضرورتی نو پخوا ڈیوی و اس نور سباب دی دارنگی ابو داود شریف کی حدیث راغلے سخل کو پا مقبارکی دا سرناؤ کتا نوچرال رسول اللہ علیہ السلام کبرم تورکو شوی اویرا کئی دا صاحب مو اپا لہت کی کی خو پا لہت کی سکو اے کی خو او ابن بی شیبا داد حدیث و کتاب مصنف دے ابن بی شیبا داد حدیث و غٹ کتاب دے ویو سڑی بد الله کور کې تواف کولو او او او بے کول دا فریاد تا ویچی خپل رب تا جاڑے نابوزر الله اللہ نویزی اوش پر اووتم او نبی ریح السلام پا مقابر رو او دا رجول دفن کولو او ڈیو ورسروا دی باور سره وا یو صحابی په غزوه تبوک کې وفات شوې ده هغه دا واقعیا موږ جمع کې تیر کړې بیان کړې ده ډېر عجیب واقعې ده دا, دا تبوک له پیغمبره اسلام غزا ته لاړو نداء صحابي دی وفات شوې ده ذل بجاد رضی الله ان هو ورته وي دا الله حبيب غد شپې دفن کړي دي دا پتبوک کی دے. کی مسجد دے مسجد غزو تبوک کې قبرستان دي هغه سرخوا کې مسجد د مسجد الخيمه ورته وي غزوې تبوک کې دا الله زحبيب خيمه دغلته لګي درې وا سعودي حکومت مسجد جوړ کړ د مسجد لمسدي مسجد الخيمه نو د شپې دفن کول دا د دی روایتو د وجه نادرستي نبی رسول الله هم د شپه دفن شوو نبی رسول الله د شپه دفن شوه د لکدا مسند احمد کی راشی بی بی روایت ته ابوبکر رضی الله او عمر رضی الله نو دواړه د شپه دفن شوو علی رضی الله نو فاطمه رضی الله ان ها د شپه دفن کړي وا دا قول د امام ابو حنیفه او امام مالک دی امام شافی او د امام احمد یعنی د صلور و ایمہ و قول دے او جماہیر علماء پا دی دی چی دشپیہ منے دفنکول دا درست دی او جائز دی پا دی کسی کراحت نشتا پازی صلف کراحت طرف تلار دي چې امام قطع دے دے حسن بسری دے سید ابن المصیب دے ایبن حضم رحم الله یو عالم دے له دوی وای وای د شپې د دفن نکای مگر د ضرورت د وجنا او د اسمره وای صحابه چې د فن شوی یاد الله د حبیب بیبیانه نو د ضرورت د وجنا دی اهلی المداسی ویلی او دې دلیل نشي په یو حدیث باندې چې مسند احمد او مسلم شریف او ابو شریف کې راغله جناب رسول سلام یو زل خطبه وی او د خپلو صحابو نه یو سړی ذکر کوه او فات شوو ناغله داسه کفن ورکړو چې هغه مناسب نو د شپې د هغه قبر جوړ کړو نو نبی رح سلام ورټل چې د شپې د سوک دفن کی نو حلیل ملک لی دا رټنه د شپې په دفن نو دا په کفن نو دی کفن کې جون کې نقصانونو نو ټنه د دې وجنه وا دا د دې وجنه وا نو سپرشی تلوار وشي د مړي په د فن کې ګور ژوندولم خیر دې دو خياران بشران وي وای چې مرز د فن شي نونی غمس شي دې مغم خور شي ادا بتول خري دې خو ګمنګ الله دې سمج راولې بای چرچا ویلې شي بای خپل خپل کار کوي کا خا با خلق مجبور اكو له خلق ناس تا ولتا د خوراک او اسکا کو د چیو ترتیب جوړول تا خو خلق په ودونو کې کوي په خبرو رسې دی کړه دا په ودونو کې وی دیو جن د عرب علماء او د زیږ علماء لیکلي چې دا سواده خو نه دي چې چاله وے کاو په دې خو خه یا پیکر خو حدا ک خوګه دې په خو حدا روري د تاسو ته د واده دې ده د پیکا والل له د پیکر غم کوي توروالله د تورغم کې کاوی ولا لسکي د کاوی غم ولا کوي نو وړه چې د فنشي نیم غم شي د هغه سره ختم شي بل دې دا کدا مثلا چې جنازه پېښوي او د الله حبيب دوباره جنازه وکا یو مثلا حل شو چې د شپې دفن د جماهیر علماو او د ايم اوربا او په نس باندې ده جس دې بله مساله دا دغه یو ځل په جنازه شوی بیا په ګوره د الله حبیب علیه السلام جنازاو کا نو کومه لامه چې جواز قیل یوي دا ګوره د الله حبیب علیه السلام دوبار جنازاو کا دوبار جنازه سیده او حدیث ذکر کړي چې سمر نبی د اسلام سمر سمر جنازي دوباره مبارک کړي با زي اموي جي كه امام مالك امام ابو حنيفه رحم الله وي پمريشي اول جنازه او شونو جنازه کي تقرار نشتا تقرار کولے شی سڑی زوے او تقرار تکرار کول شي کدي غائبو الک ديو سريز وي بار دي او پردو خلکو په جنازه او کا او دابشه راغه نو دي په پلار باندې دوباره جنازه کول شي او چې د کوي بیا سره نور خلکم کولی شي چې د کو نو بیا سر نور خلکم کولی شي وجهه بعضې لما چې په مسله پوږي یو ځل یو زنانانه ووفات و ک را ش کې نوواید پلار ور سره او نوال ته ورته عاال وي چې کلي کې بهخام بخه خلک جنازه کې مونږ به دل ته مکاوا. ته مکوه نوستا د وج نه به کې خلکو کې او یو مولا ور پښون نه دوباره جنازه نشتا نو کله مسالې پتنې پچا کار سکے کار پروان کې نو ولی چې غایب وو نو دې دوباره جنازه کول شي دانور جماهیر علما وای چې نبی علیہ الصلات والسلام په قبر باندې غره جنازه کړی رزانور دا لموی دایدا جنازی دوی دا دایي خصوصیت لکرو شو تهديس را روان دي الله حبيب ان هذه القبور مملوءه ظلمه ويدا قبرن دتيرين دکوي په دې قبرونو والو وان الله ينور حالهم بالصلاتي عليهم زماپ مزد قبرن الله روخا اجیدا پی غمبر په بذرو خانه نشینو بل سوک د جکبر په پرو خانه شي rezultai وجه بیاو پکار وجه وازی د الله حبیب کړي او صاحب او مجلسه فونا جوړول دا د علما و غ خپل مس کې چې تاسو نه دا په توري چې د اختلاف د اهلیمو په منس کې او دا اختلاف غ اختلاف حق او مباهده روې داخلو او مجلسه صف جوړکو و نوبیاغی تبعن ولاړو اصل کې پیغمبر مسکولو په هر حال ګوره مثلا دا اختلافی دا او دای دا وای چې د بازي علماو په نیسبه باندې تکرار د جنازي د مشتا او د احناف په نیسبه باندې دغه صورتونو کې تکرار شتا او اسې تکرار د جنازي د مجلشتہ دارنګه کمړې وفات شو جنازه پیلي شوي د بیا او پی, پی جنازه کیږي سورم بودی پوری د امام شفیع رحم الله وباځ ایم او ایمیاش پوری امام احمد رحم الله او اکثر هغه چې موږ وردیل چې نبی له السلام په قبر جنازه کړي و د موسیعد ابن عبادا نو یو میاش پس جنازه کړي و امام ابو حنیفه رحم الله و جنازه به کې خوشې بدن لا لاسنی شوی ښه شوی خراب شوی نیوی ادا دلکو پوری باځه لا کې یو یو کې کلونو پوری سره کېږي بڑے ته خرابېږي واوري دیه باځي په دوه مرسوي ادا موږ چې کوم باځي مسلمانان بار وفات شي او سلووي قومیاش په سر رازي ناغه باندې جنازه زکه کې چې غ باندې داسې دواې نه شولي چې بدن اس خاکيږي دا سی بدن څنګه دې روغ رمټې نو ځکه په جنازه کیږي امام ابو حنیفه رحم الله او ایشدا درو رزو پوري بوي بعض ديلم لاړ دي چې همیشب په جنازه کول شي وای نبی له سلام دوه په شهدا او تکاله لپس جنازه کړي وا تاسو لپاره شي دې کې تکاله پس یې وې دې بډې او ژوند دي ټول رخصتول بس د الله حبيب دنیا نه روانو نو په هدو شهداو چې حد دای قرباني پیش کړې وا هتا کال پسې مزکو د دوباره جنازه کې د علماو دغه اختلاف دی دا اختلاف د دی ائمه د دلیل د وجنې هر امام سره س دلیل وي اگر چې مونږه مزوري اغه تا کلا رسیدې شو کلا غي ته سره شو کولې کلا غي ته نشو رسیدې متفقن عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه و اصحابي اجمعين الاله العالمین زموند ټول خاتمه ایمان کې یا رب کریم خاتمه مو په ایمان کې او مونږ ټول حاضرین غایبین د خراب خاتمین اوساتې الٰه الامین زموږ د ټولو سینې د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او د پارا پرانځي او مونږ ته علم نافع الٰه الامین را نصیب کې دا قران زموږ د پارا حجت کې او په مونږه حجت مجوړه یا رب کریم مونږ ته اوزومنګ والدینو تا اصول و فروو تا مشایخ تا مړو ژوندو تا او حاضرینو غایبینو ته الله واړه او لې ګناهونه معاف کړي الله سمره مسلمانان بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې دایمن عارضن الله ټول له شفای کاملہ عاجله ور نسبه کړي یا رب کریم به ګناه بندي وان د بند را اخلاص کړي إله هلال امین قرض داران د دا قرض نخلاص کی د چا دشمنی تر بغنی وی رب, رب العالمین په محبت او دوشتي باندې بدري کی <تصفح> الله د چا بچی نشته نه کمل صالحه بچی ور کے. او د چا بچي د مورپلار د سرغو اخواله جوړ <تصفح> بارا کی اللہ دا با باران بارک دعا غوړی الله د خیر به قدر ضرورت باران په مغر اوره إله هل العالمين زموږه دا حاضرې قبول او منزور کړي آمين او تر مرګه پوری موږ د قران نه لا جدا کېما اللهم ربنا آتينا في الدنيا